Leucip i Demòcrit van ser els primers atomistes. atomistes. Atomistes. Van plantejar la hipòtesi de que la realitat material està composta d'àtoms i buit.